pentru adoptarea moțiunii de cenzură 238 Voturi contra moțiunii de cenzură 4 a fost sec și scurt. Guvernul condus de Viorica Dăncilă a pierdut oficial încrederea Parlamentului. Senatul și Camera Deputaților au adoptat moțiunea de cenzură la adresa cabinetului. Reprezentanții PSD au fost în sală, dar cu foarte puține excepții nu și-au exprimat opțiunile. După vot, lucrurile s-au precipitat. În mai puțin de o oră președintele Claus Iohannis a invitat toate partidele parlamentare la consultări mâine de la ora 11 la Palatul Cotroceni. Cea mai bună soluție ar fi alegerile anticipate te consideră șeful statului. Avem urgentă nevoie de un nou guvern. Voi asculta opțiunile partidelor și voi propune o soluție de executiv cu un mandat foarte clar. Să asigure o guvernare responsabilă și eficientă până la următoarele alegeri parlamentare, indiferent când se vor desfășura acestea. Cea mai bună soluție pentru redarea legitimității Parlamentului este evident întoarcerea cât mai rapidă la votul cetățenilor, adică alegeri anticipate. Aceasta însă nu se poate face decât dacă există un consens al formațiunilor parlamentare actuale. În opinia lui Claus Iohannis, sunt câteva probleme urgente care trebuie rezolvate în perioada următoare. România are nevoie de un buget corect pentru anul viitor. Trebuie ca în cel mai scurt timp să facem o nominalizare de comisar european care să respecte standardele de profesionalism și credibilitate cerute de partenerii noștri din Uniunea Europeană. Suntem aproape în pragul alegerilor prezidențiale și avem responsabilitatea să asigurăm desfășurarea lor corectă și organizarea în cele mai bune condiții. Sunt așadar probleme care nu suportă nici o amânare. Într-o ediție specială a știrilor Europa FM, președinții USR și PNL, Dan Barna și Ludovic Orban, s-au pronunțat încă o dată în favoarea organizării alegerilor anticipate. În momentul de față există declarații de a fi de acord cu anticipatele și la PNL și chiar la PSD. UDMR-ul au spus că nu, nu sunt încântați deloc de această perspectivă, dar tocmai aici este momentul când președintele Iohannis poate să-și asume rolul de mediator pe care îl are confort Constituției și în urma exercitării acestei, acestei poziții eu rămân în continuare optimist că am putea ajunge pentru prima dată la anticipate și am putea să intrăm și într-o logică de democrație sănătoasă în care în situația unei crize majore răspunsul se întoarce la popor și nu încercarea de a se găsi soluții din astea cârpite și, și intermediare. Opțiunea noastră principală este aceea de a organiza alegeri anticipate, de a reda în mâna cetățenilor puterea și dreptul de a decide un parlament legitim, iar dacă nu va exista un acord politic în acest sens, în mod evident Partidul Național Liberal întotdeauna a anunțat că este dispus să-și asume răspunderea guvernării. Este o oportunitate într-adevăr pentru Victor Ponta în momentul de față să confirme că ceea ce a declarat Constant, de, de mai multe săptămâni, că este interesat de ieșirea din criză, de intrarea României într-o într direcție de guvernare stabilă, să-și confirme, susținând la rândul său varianta alegerilor anticipate. Iar Victor Ponta a spus ulterior la Europa FM că este de acord cu ceilalți lideri ai opoziției. Același lucru. Credem că se pot îndeplini și procedurile constituționale și putem și din punct de vedere politic să organizăm alegeri parlamentare, odată cu cele locale, luna mai. Sunt de acord și cei de la ALDE cu această variantă? Nu pot să vorbesc în numele lor, însă numele colegilor mei de la ProRomânia, după cum ați văzut, noi am semnat 27 de parlamentari și am votat 31. Deci chiar suntem serioși și chiar atunci când luăm o decizie ne ținem de ea. Cât de repede credeți că s-ar putea mișca lucrurile atunci? Conform prevederii constituționale, președintele nu poate să dizolve Parlamentul înainte de uh, sfârșitul anului, în ultimele șase luni de mandat. Uh, iar anul viitor se pot face toate procedurile și se pot organiza bine alegerile pre parlamentare odată cu cele locale. Până atunci, însă, într-adevăr, nu putem să rămânem cu doamna Dăncilă. Noi am participat și cred că am făcut bine să facem acest lucru toți cei 31 de parlamentari noștri au votat moțiunea de cenzură pentru că nu se putea merge mai departe cu doamna Dăncilă. E nevoie cât mai rapid de un guvern care se ocupe de bugetul pe anul 2020 și să pregătească, practic, lucrurile pentru alegeri. Vă mențineți propunerea de a încerca să strângeți o majoritate pro-România al de cu cine vi s-o mai alătura din PSD și cu alți politicieni care ar fi interesați de idee? Nu, nu alți politicieni interesați. Eu vorbesc de cei care am candidat până la urmă toți în 2016 cu un program. Este o posibilitate. Dacă cei de la PSD să vă rămân cu viorica Dăncilă și merg pe drumul ăsta greșit pe care au mers și au căzut în prăpație, atunci evident că nu se poate face nimic și uh, probabil e dreptul legitim al PNL-USR să încerce să formeze un guvern. Ceea ce e important este că oamenii au nevoie cât mai urgent de un guvern, repet, pentru a uh, se lupta cu cel mai greu lucru posibil, și anume bugetul pe 2020. Am fost prim-ministru, am fost în alte guverne. Uh, bugetul în general este în piatra de încercare a unei guvernări. Niciodată așa de rău ca acum. Acum este o gaură uriașă de peste 30 de miliarde de lei, care anul viitor se îlărgește, se dublează aproape și trebuie cineva cu braț puternic și cu minte multă să strunească acest drum spre propastia al întregii Românii. Nu că aici nu mai vorba de PSD sau de Iorica Dărcină. Parlamentul a retras așadar votul de încredere dat guvernului. Principala consecință este aceea că executivul nu mai poate emite ordonanță de urgență sau propuneri legislative. Având în vedere rezultatul voturilor exprimate de deputați și senatori, constatat de birourile permanente și consemnat în procesul verbal prezentat, moțiunea de cenzură a întrunit numărul de voturi necesare. Ca urmare, Parlamentul României adoptă moțiunea de cenzură, retrage încrederea acordată guvernului, guvernul al cărui mandat a dat încetat îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice până la depunerea jurământului de membrii noului guvern. Care sunt însă procedurile de urmat pentru declanșarea alegerilor anticipate, explică profesorul de drept constituțional Vlad Soare. Constituțional, alegerile anticipate pot fi declanșate doar dacă parlamentul este dizolvat. E nevoie de un consens politic total. Ar însemna ca parlamentul, în două rânduri, să nu ofere votul de încredere unui potențial nu poate fi dizolvat Parlamentul în ultimele șase luni de mandat ale președintelui. Deci astăzi președintele nu poate să-l Parlamentul. Cel mai repede ar putea fi declanșate alegeri anticipate dacă ar începe, în urma consultărilor, demersurile. De partea cealaltă, Viorica Dăncilă i-a cerut președintelui Iohannis să nominalizeze cât mai repede un nou șef al executivului, citez, chiar și astăzi. Surse guvernamentale afirmă la Europa FM că membrii cabinetului se vor reuni în ședință mâine la ora 11. Îmi doresc ca președintele să numească cât mai repede, dacă ar putea și astăzi, un nou premier. Îmi doresc ca oamenii pe să pe facă... A a să acum de ce vă grăbiți? Păi nu am vrut pentru că nu era o moțiune care a trecut, nu era vorba că vreau să plec, totuși sunt un om responsabil. Viorica Dăncilă a fost premier timp de un an și aproape 9 luni. Ea a fost investită în 2018 pe 29 ianuarie după demisia lui Mihai Tudose. Acesta îl înlocuise la rândul său pe Sorin Grindeanu, dat afară de la Palatul Victoria, tot printr-o moțiune de cenzură, însă una promovată de propriul partid. Doamna Dăncilă a anunțat că nu demisionează de la conducerea PSD și nici nu renunță la candidatura la prezidențiale. Vom intra în turul al doilea, mergem candidatura la prezidențiale înainte, sâmbătă vom avea lansarea a candidatului. Dacă ne amintim, în 2016 Partidul Social Democrat a venit din opoziție și a avut un scor foarte mare. Eu sunt convinsă că oamenii vor face comparație între ceea ce a făcut guvernul PSD și ce vor face cei care astăzi au dorit să vină la guvernare. Iar parlamentarii PSD care au votat pentru moțiune vor părăsi partidul, a declarat președintele executiv al formațiunii, Eugen Teodorovici, după ce rezultatul a fost anunțat oficial. Asta a fost așa dânși au ce vede reproșat acestor bune? Dacă e din partid. Vor fi întâi discuții la partid, pentru a vedea exact care este situația, care sunt cele mai bune variante pentru țară, pentru noi ca partid, pentru guvern, vedem. Cel puțin trei ai PSD sau asociații lui au votat la moțiune. Nu e limpede dacă în favoarea ei sau împotrivă. Este vorba despre deputații Sorin Bota și Mihai Țăgăină, care au și semnat moțiunea de cenzură, și de Gabriel Petrea, liderul organizației de tineret a PSD. Ei au fost aplaudați în momentul în care au mers să voteze. Bota, Marius Sorin! Prezent, votează! votează. Calătă, Florica! Florică, calută florică, mă scuzați Prezent, votează Găină Mihăiță, prezent, votează Georgescu Laura, Petra Gabriel, prezent, votează Cu câteva ore înaintea votului ministrul agriculturii, Petre Daia a fost să se întreba de și ce părere are despre colegii de partid dispuși să voteze moțiunea de cenzură. Pe Mihai Găina îl cunoaște foarte bine pentru că este finul său. Nu, no, nu, no, că suamica, lumea, pe sediști. Le place muncă, l nu. Eu nu nu trebuie să-mi mâna nașului. Cine nașul? Eu. Nu, Găină, nu trebuie să-i explic, el trebuie să înțeleagă <laughs> Să mai spunem că, dincolo de discursurile propriu-zise, tensiunea din Parlament a fost palpabilă astăzi. Însoțită de miniștri și colegi de partid, Viorica Dăncilă a supravegheat în apropierea urnelor modul în care s-a votat. Și reprezentanții opoziției au monitorizat atent votarea. Am să vă rog să ne ajutați, dacă se poate, să le permiteți colegilor să vină ușor să-și îndeplinească obligația de a vota. Vă rog foarte mult. Vă rog să faceți cel puțin un culoar ca să permiteți acest lucru și noi să ne permiteți să vedem în sală. Vă rugăm. Vă mulțumesc. Scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu e de părere că, în urma celor întâmplate astăzi în Parlament, PNL și USR sunt obligate să caute o variantă funcțională de guvernare. Ăsta e un obiectiv pentru care merită, nu știu, să-ți faci platforma asta. Haideți să guvernăm într-un fel, împreună un timp, încercând să oferim ceva uh, adevărat oamenilor, cinstit, și adevărat, eu cred că dacă oamenii vor recepționa acest mesaj, aceasta este calea pentru a scăpa de acest cernobâl numit PSD. Altfel, PSD se va reîntrupa și poate să revină... Este chiar poste... ce Victor Ponta spunea de la tribună. Ați fost aleși da? cu mine pe afiș în 2016, ce veți fi aleși cu mine pe afiș în 2020. Asta vrea Victor Ponta. Nici Asta nu ascunde. Dar am atras atenția de mult asupra faptului că cel mai periculos personaj în clipa de față e Victor Ponta. Pentru că Victor Ponta poate să revigoreze PSD-ul, să-l refacă și poate să-i asigure uh, continuitatea nocivă. Nocivă va fi. Cum credeți că influențează evenimentul de astăzi șansele doamnei Dăncilă și jocul PSD în uh, cursa presidențială? Șansele doamnei Dăncilă devin zero, și cresc foarte mult, cum am spus de acum 10 zile, șansele domnului Mircea Diaconu. Cristian Tudor Popescu este unul dintre invitații de astăzi din Piața Victoriei la Europa FM, emisiunea începe în câteva momente. Să mai spunem, în fine, că PNL îl va propune pe Zigfried Mureșan pentru postul de comisar european după căderea guvernului PSD. Așa scrie publicația Euractiv, citând o sursă de rang înalt din cadrul Partidului Popular European. Între timp, candidata Franței pentru un post de comisar european a fost respinsă în Comisia de Specialitate din Parlamentul European după a doua audiere. Așa au anunțat surse Citate de cotidianul Le Figaro. Silvi Gular și-a văzut astăzi candidatura respinsă cu o majoritate covârșitoare. 82 de voturi împotrivă doar 29 pentru și o abținere. Ea face parte din grupul Renew Europe din Parlamentul European, condus de Dacian Cioloș. Este al treilea candidat pentru un post de comisar din echipa Ursula von der Leyen, care pică după audierile din comisiile de Specialitate. Primii au fost candidații României și Ungariei, Rovana Plum și lasă l Pune Punem punct aici jurnalului de seară, după cum vă spuneam, începe acum Piața Victoriei, evident, încă o ediție specială. Alice Iacobescu. Bună seara, bine v-am regăsit. E știrea momentului trebuie pusă în context. Ce aduce demiterea guvernului Viorica Dăncilă din acest moment încolo? Ce variante sunt posibile? Auzim rostită din ce în ce mai des și de tot mai mulți politicieni varianta alegerilor anticipate dar cât de curând ar putea avea loc anticipatele și în ce fel s-ar declanșa ele. Despre asta vorbim peste câteva minute în direct și moi siguran. MEGAGEN, implantul dentar care rezolvă cazuri stomatologice complexe. E practic o șansă de a avea un dinte nou, din nou! Implantul dentar MEGAGEN încorporează nanoparticule de ion de calciu și astfel este acceptat de organism în mod natural, redând frumusețea zâmbetului tău. Întreabă-ți medicul stomatolog despre implantul dentar MEGAGEN sau intră pe megagen.ro și caută cea mai apropiată clinică parteneră. Implant cu tehnologie digitală. MEGAGEN. De 10 ani în România. Anul acesta aniversăm 28 de ani și ne place să credem că am adus tehnologia la cel mai mic preț din România, cu produse mai mici sau cu produse mai mari, cu accesorii și consumabile. Iar misiunea noastră este să contribuim la confortul din casele noastre. Sărbătorește alături de noi! Mâine și doar mâine ai voucher de 20% la toate electrocasnicele Bosch. Ofertă valabilă în magazine și pe altex.ro Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Nas înfundat, respirație îngreunată, senzație de presiune la nivelul frunții. Simți că ești depășit de situație? Încearcă Clean sin Med, set pentru irigare. Cleansing Med ajută la curățarea și îngrijirea nasului, eliminând mucusul și eliberând căile nazale și paranasale, și poate acționa eficient împotriva simptomelor sinuzitei. Cleansing Med pentru menținerea sănătății sinusurilor. unii, să te ocupi de recepție înseamnă să fii omul care are cheia spre fericirea miilor de turiști obosiți în fiecare zi. Pentru alții, înseamnă mai mult să asculti sinfonia telefonelor de la birou și să ai răspunsul potrivit pentru fiecare. Nu există două lucruri de muncă la fel. Sună direct angajatorul pe OLX și află toate detaliile care contează din peste 40.000 de anunțuri.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 Acoperișul de la Pramac durează un secol Știi de ce? Pentru că e din beton! În plus, în perioada 16 septembrie-15 noiembrie țigla din beton cu suprafață Protector de la Bramac este la super preț. Detalii pe pramac.ro și la distribuitorii autorizați Câte? 24 Câte? 24 de miligrame de luteină într-un singur comprimat Atât conține Vedixin Max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 Cei mici au tot timpul chef de joacă. Ai grijă de imunitatea și vitalitatea mini-eroilor tăi și în zilele de toamnă, cu 30% reducere la ascofit vitamina C cu aromă de cămșună, acum la doar 6,49 lei. Sensi avem grijă să ai grijă de cei dragi. Oferta este valabilă în perioada 1, 31 octombrie 2019 pentru posesorii de card de fidelitate Sensi în limita stocurilor disponibile. Acest produs este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ia zi, cum e!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 Generația Verde iubește natura, pentru că știe că apa, soarele sau vântul se transformă în energie verde, energia unui viitor plin de culoare. Pentru Generația Verde există oferta ces Verde, un preț special pentru un viitor neprețuit. oferit de Cez Vânzare. Solicită oferta pe cezinfo.ro și fi printre primii 100 de clienți care au energia verde gratuit în prima lună.